Так тоді доспівайте собі тую пісеньку до кінця І не чекайте, Бог зна чого Бо буває і так, що любиться шагай, а ожениться пищук Не смійтеся, і таке буває на злість, Бо чому не казав? Добре, мому татуневі най мене б'ють Чули ту анекдоту? А тепер позвольте, най вас пригорну до свого люб'ячого серця І поблагословлю на ваше вінчання з панною Ганею «Щось так, буцімвозний», – благословив Петра і Наталку. «Женіться і будьте щасливі, а згодом, як Бог дасть, може й ми устаткуємося, розживемося, постаріємося трохи і тоді вже без страху і без сорому навідаємося до Шагаїв». Кажучи це, Семаківський кинувся на шию Шагаєві і довго та кріпко тримав його в своїх обіймах. «Фініталя комедіа», – сказав нараз, схопився і вибіг з хати. Зелений понеділок приїхав декан, мав сотрудника і міг свою порохію в таке свято лишити. Прийшов з процесією Леміш, з міста натягнув Орлівський зі своїми конципієнтом, насходилося трохи народу із сусідніх сіл, і посвячення відбулося, хоч не величаво, але й не як будь. Люди дивилися на образи, хрестилися, зітхали. О боженько! Мами підносили маленьких дітей, щоб поцьомали Бозю. Жінки найдовше зупинялися перед намісним образом матері Божої, а хлопи приглядалися до святого Юра. Смок їм подобався. Раз – смок, а голова, як у нашого ютки. Хтось казав, що маляр забув підкувати коня, а може тоді й не кували. А от стремена є й такі, як нині. Як є стремена, то мають бути й підкови. Шагай тішився в душі, що Семаківський не чув тих критик. І не тільки тих. Інтелігенти також не одно таке сказали, що не було б дуже приємне для бідолашного маляра. Може, він і не стерпів би того, і готова халепа. А так свято скінчилося в порядку, і гості кількома возами покотили на житницьке приходство. Добродійка Ялецька стояла на ганку і вітала приїжджих. Шовковий довгий кафтан на голові чіпочок з чорного кружева з фіолетними стяжками, на обличчі всміхнена на радість, тішилася, що довершено побожного діла, жаловала тільки, що Семаківського нема. Може, йому що сталося, що не приїхав, чи не занедужав бідака. А може, запив козак, потішав її радник Пищук, котрий перед хвилиною приїхав фіакру. Добродійка докірливо подивилася на нього. А хоч би й запив, то Бог гріха простить. Бо яке то життя тих наших малярів? А хто їх силує бути малярами? Найби кінчили школи, здавали іспити і були порядними людьми А то хочуть перешахруватися через життя А церкву хто малював би? Ви, пане, раднику? Поставила Пищукові питання добродійка І не чекаючи на відповідь пішла подивитися до їдальні Чи Ганя все як слід приготовила до обіду Ганя від чесного ранку на хвилину не сіла. Мала до помочі Маланку, але маланці попару не було, котрі то нині фірма не приїдуть. Стоїть цікавості два тарелі забила і перетираючи скло роздавила келешок, якого тепер не докупиш у місті, бо то старосвітський. Але найпанночка її самому нічого не кажуть, просила Ганя, щоб не сердилися на мене. Ганя буцімто посварила на Маланю і казала черепки викинути геть за окип, щоб ніхто не видів. Маланка винесла черепки у подолку і простояла чималу хвилину, бо від видно було, як вози від товстогузів котили. При такій помічниці Ганя таке добре напрацювалася нині, але не показувала того по собі. В народній, вишиваній сороці, з двома косами пущеними на плечі і з рум'янцями на білих щічках, була ще буцім свіжіша і краща, як звичайно. Завважив це, мабуть, і радник Пищук, вітаючися з нею, «Господарюємо нині», – говорив, підкручуючи вуз, котрий неслухняно звисав йому в долину і робив його старшим і ще грізнішим, ніж був. «Люблю, добрий господинь, бо що то варта господарна жінка?» «Так гадаєте?» – кинула йому Ганя, перепросила і побігла до кухні. У великім покою гості про реформу Васильян сперечалися, одні були за, другі – проти, Пищук пішов туди. «Що тут багато балакати?» – казав. «Справа рішена, треба з тим погодитися, і кінець». Священники, що були наче, пили при столику каву. «Втім, то й біда», – відізвався Леміш, «що справа рішена, і що рішають її без нас». «Біда, що оця Леміша не спитали», – завважив злобно Пищук. «Манія величності, мої панове, нас, суддів, не питають, чи треба реформувати кодекс. Дістаємо закони, і вони для нас святі». Декан сидів на канапі і пустив пальцем ленка. «Але ми, духовні, до ваших судових фереформ не мішаємося!» Вищук вдав, що не чує. Якраз тоді увійшла добродійка Ілецька і попросила до обіду. Декан подав її рам'я, і товариство перейшло до їдальні. Хвилину перечилися за місце. Господарі казали, що на першім місці має сидіти декан, як представник церковної влади. Декан відповів, що так, але все-таки добродійці Ілецькі, як господині, як найповажніші її мості у цілім деканаті, така честь належиться, а не йому. Всі притакнули, і добродійка мусила таке сісти на першім місці при довгім, багато заставленнім столі. Ганя з Маланкою обносили страви. Шагай помагав, як місцевий, як до якоїсь міри домашній, наливав вино. «Дай Боже, скоро відплатитися вам на вашим весіллі», сказав півголосом Орлівський до Гані, набираючи собі на таріль білого індичого м'яса. Ганя спаленіла, але не відповіла нічого. «Ну, коли ж попросити на весілля?» наставав Орлівський. «Нема що довго відкладати. Погуляємо козака!» «А не меценес!» І Ганя передала півмисок маланці. Шагай з вином до Орлівського підходив. «Чули?» питав Орлівський. «Що?» «Що я хочу на весіллі пан Неганні гуляти?» «Що ж ви на те?» Я і Шагай розіляв вино на новий адамашковий обрус. Добре, що не червоне. Пищук сидів недалеко і чув ту розмову. «Прийде мені Орлівський з якоюсь важною справою», – подумав собі. «Буде він мені гуляти, козака?» З вином пішли промови. Співали много яліта, господареві, господині, деканові, приятелям дому, про нікого не забули. Аж добродійка Ілецька звернулася до Леміша, що сидів ліворуч біля неї. А про Семахівського ми забули, сказала. Хоч його нема, але й про нього годилося б згадати. І Леміш згадав. Зразу хотів коротко випити за здоров'я маляра, що так гарно розмалював церкву. Але нагадку прийшов йому той ангел, що то його Симаківський малював при нім, і він розговорився на тему нашого малярства і незавидної долі українських малярів. По наших церквах є твори, казав, а часто густо є твори невідомих митців, на котрі ми дивимося і не бачимо, котрі стають жертвами пожеж або марнуються десь по хорах та по дзвінницях, замість щоб бути славою нашого мистецтва». У своїй палкій промові Леміш заохочував наших отців духовних, щоб більше цікавилися церковним малярством і як слід цінили таких справжніх малярів-артистів, яким є Семаківський.